La Vosovia 228 a celor doi măslini. Aleluia, slavăție doamne și seisoase, te iubim și să mulțumim, fiind asemeni celor doi măslini îmbrăcați în sac. Cuvântul tău l-am strigat și adâncul în tale să-l înțeleagă le-am arătat când pe demoni i-am alungat. Aleluia, slabăție doamnei și seisoase, te iubim și să mulțumim. Fiindcă asemeni celor două în fața dușmanilor tăi am stat, și cu focul iubirii cuvintele tale de pe buzile noastre au răsunat și cu ele pe demoni i-am legat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei, stoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă asemeni celor doi măslini puterea asupra stihiilor ne-ai dat, și noi, cu blândețe țara, ne-am apărat, dar pe cei ce te urăsc i-am certat. Aleluia, slavă Doamne Doamne, Iisus, toate iubim și mulțumim, fiindcă pe noi, ca pe cei doi măslini, fiara ce roșie cu prigoană și moarte ne-a încercat, dar după ea de anticrist mai vicleni s-au arătat, când Tu ne-ai apărat sau la cer ne-ai înălțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toa, să iubim și mulțumim, fiindcă asemeni celor doi măslini, pentru slava Ta am luptat, Dușmanii tăi ne-au lovit, dar tu i-ai judecat și urgiile cele cumplite peste demon le versat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iusei, stoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă semeni celor doi maslin să vestim venirea ta cu slavă, am predicat, dar ei cuvântul nostru în seamă, nu l-am luat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iusei, stoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă tălharei, ca pe cei doi măslini neamul nostru ne-l-au sfârșit, ne-l-au tăhărit, ne-l-au furat, de aceea cu dreptate o cale spre iad le-ai dat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iis, toate, și ți Doamne, să-i stoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă semeni celor doi măslini pe care la viață i-ai înviat și la cer i-ai înălțat. Tot așa, nouă, puterea ta ne vei da și dușmanii tăi se vor răspăimânta. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Iisus, Iisus, te iubim și-ți mulțumim, fiind ca asemeni celor doi pe care la tine ei luat, tot așa pe aleșii tăi din mâna vrăjmașilor ei scăpat. Aleluia, slavăție Doamne, Iisus, Iisus, bine te și-ți mulțumim, fiind ca semen celor doi măslini, celor aleși cu bucuria de a te vedea și de a sta în preajma ta, i-ai binecuvântat, când la cer ei luat.